Is net een kans as jy dit vat uh, goeiemarig na hartelike welkom aan amal wat ingeskakel is en uh, vandag stel ons een paar nieuwe vrystellings aan julle bekend van die nieuwe kunstenaars wat op ons uh, program verskyn vandag is Ray Dillon, Farroway George Herman Kleinans, Sarki Rabberdak Adam Des uh, uh, Zaan, Sonnekes Uh, Josje na die reen en Nathan Smith, wat kracht te saam gespan het, Witkasteel, Adam Tas, Cindy Louise en uh, Christian Baart, Arios en Willem van der Reist. Oké, okay, nou, net omdat sy die meeste vrystelling zet, skoop ons vandag af met Cindy Louise, sy nietste enkelsnet Femme Vidal. Eh... Uh, Dit is uh, Cindy Louise daar uit Nederland en ek het rede om te geloof dat sy is bezig om in te luister vanochtend. So, uh, baie welkom in ons program, Cindy Louise. Ek hoop jy geniet die nieuwe vrystellings en die uh, presentatie vandag. Die Likie Femme Vataal is door die, die, die kunstenaars self geskryf en opgeneem door Frank de Jong en half 5 studio. Sy het weer eens saam met Clinton Newt, uh, Nicholas Watts, hoofvervaardiger en andere hermeses skepers uh, toonsetting en bijkomende instrumente gewerk om die perfecte eindresultaat te skep. Buiten vir Cindy Louise as een uh, unieke klank combineer die enkelsnet ook elemente van verskye genre's wat commercieele pop en R&B met een biekie donkerpop insluit. Die krachtige boodskap en uh, van die snit word gecomplimenteer met die meer dier een meerslerende weisie wat dadelijk die aandacht trek. Stredend is dit op die oor en luisteraars sal uh, laat glimlug. Volgens Cindy Louise is die muziek uh, video die resultaat van amal wat betrokken was sy kreatieve insa en was in uh, voorrecht om saam met die span te werk. Ons luister na Cindy Louise sy Femmy Vitaal. Femmy Vitaal. Mm. least trust that you never would have guessed the power we hold 1 2 3 4 this what's coming next cuz you should have known better than to trust a woman. my vertaal. Nou, Cindy Lee Louise, wat nou in, in Nederland gevestig is, soos ek genoem het, het die muziekbedrijf Amtlik in 2019 betree en het reeds groot opslag gemaakt uh, met die enkelsnitte wat sy reeds vrygestel het. Humanity, haar debietalbum, is ook onlangs uitgereik en is baie goed ontvang. Sy put inspiratie uit uh, uh, alles rondom haar en gebruik haar muziek om bewismaking te skep voor sekere sociale en emotionele uh, kwesties. Met die vrystelling van Femme Fatale was uh, bewys hierdie veelzijdige sangeres en liekie skryver net weer eens dat daar nog groot dinge vir haar wacht in die toekomst. Sinde Louise sal uh, net nou weer by ons kom in Loer uh, sy het so twee of drie Uh, liekies op ons program vandag. Ons beweeg aan na ja, die kunstenaar wat geen bekendstelling nodig het nie, Rai Dillon het sy niets te treffe by jou voete le wat binnenkort die boonste geskoeld, gestoeld is van die treffersparade gaan beset. Hierdie voetjik lekker popsnit wat hy gedierende greneltijd saam met Piet Verrel geskryf het is geinspireer door een van sy vriende sy ervarings oorzee en gaan oor Zuid-Afrikaanse boere wat in die buitenland werk uh, en huis toe verlang. Rui vertel, ek het gevoel dat, dit na, dat ek na 14 jaar vir my mark en ondersteuners met wees dat ek steeds by my klank en mystiek stijl hou. Verduidelik die 42 jaar, uh, ja, 42 jaar, joh, Rui, jy word vannig uh, ou Dit is belangrijk om jou aanhangers te ken en te weet wat hulle verwachtinge is. Ek is seker daarvan dat ek hulle nie gaan teleerstel met my nietste vrystelling nie. By jou voete lees is een van daar die wat die dansvloer gaan laat gons. Rui sing vir ons die heel nietste. Hy sê by jou voete lees. Hier in New Scotland my veer begin, jy is die mooiste ding. Waar orek sing weer langs kraap binne en sexy moves het jy my hart gewen. Jy het my lus geblus jy het my siel kon wijs, jy het my vastgepin, jy het my heel van stryk, dis jy smaal, dis jy luuk, dis jy wat my huis te brengen. Mm, by jou voeten lig, my haar zuffen, die by jou Slaap, en ek smoeg en flauw En ek weg Ja, muile van jou Ek kan nie meer Meer sonder jou soene En myself voor lui Ek hoop te Maar dis net die pas Hier op die US plaas Hy maak een goed geraas En is alles net oor sy miljoene By your foot to lay My heart a-fenty By your food Rai Dillon, ek sien daar een typiese Rai treffer wat gebore word, so luister uit in die toekomst, ons gaan nog baie van by jou voete le hoor dier Rai Dillon Nou Rai Dillon is al versot op muziek van dat hy een tjokkerkie is en uh, het op die ouderdom van drie beginne speel hy was maar 12 jaar oud, toe hy saam met Bless Bridges beginne toer en opgetree het en het oor die afgeloope 33 jaar nog nooit getwyfel oor wat hy met sy leven wou doen nie. Hy woont thans in Vredevoort en beskou die geleentheid om deel te kon wees van groot concerte soos skouspel en kroone en om oorzee te kon gaan optree as een van die grootste hoogtepunte van sy loobaan so ver. Gewilde volksander Far George het uh, in 2020 sy lang verwachte album Burnt and Found vrygestel. Nou op sy uh, vorige sukses op die uh, media vierde enkelsnit Hold Up wat ook beskikbaar is op sy album Burnt and Found. Hold Up is geskryf door Far George en sy broer Fritz Gunther. Hold Up gaan daar dat jy A twyfel in jouself moet oorkom en hoe jy die liefde van jou leven ontmoet langs die pad en dan saam vorm te beweeg. Dit verwees ook na hoe mens mekaar volg en lei in die verhouding, sê hy. Far George sing vir ons hold up. <tied> the fire, I will burn, I will burn the same This I'll turn you away. Farway George sy muziek kan beskryf word as uh, mengsel van folk as koestiese in indië en uh, met elemente van country wat plek plek deerskemer sy muziek inspireer en laat jou focus om die uh, dinge in die leven te waardeer en te focus op uh, wat belangrik is eerder as om op geraas van aardse dinge vervolgens Herman Kleinans is een uiters uh, uh, talentvolle muzikant en lid van die sanggroep 2. Nou nie groep 2 nie, soos ons hulle onthou nie, maar uh, hulle word net genoem 2. Met sy nietste soloalbum, Ruite Oop, wat onlangs vrygestel is, volg die uitreiking van sy tweede enkelsnit, Dankie, wat hy tijdens die grendeltijdperk geskryf het, Nou dankie is uh, likie wat ek tydens die grendeltijdperk vir moedersdag vir my ma geskryf het. Die likie was sommer in uh, die kamer opgeneem, maar die reaksie was so oorweldigend dat ek dit uh, hierdie jaar ordentlik wou doen met die professionele opname, maar die concept bly die selfde, vertel Herman. Hier is helder op Hermanse moedersdag likie, hy sê dankie Ek het probeer uitwerk. Dit is honderd mondklok. Oor 1000 killeus tussen die skool die veld en die kerk. Ek swer jy is braaf. As my stem Sou stil weent vir my hart laat rou. is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld met bel en dankie Vandag dan kyk ek hierre vir my lewe. Verdedig vir Wat jy so vir al die duizende dinge Vandaag wil ek een glas op jou menswees klink vir elke keer z'n lief waar jou my kan Ek weet jy het al nacht vir my ongeleimd Jy is my klankbod al vir hoeveel jaren Uit slag gereed, om haar in de vraag te vraag. En as ek gaan stilstaan, en my oeën toemaak, onthou ek jou raad. U moet vir my in praat. Dank u vir al die duizenden. die dünne der danke für een likkie wat ons allemaal by kan aansluit of uh, mee kan uh, vereenselvig. Nou uh, Herman is van uh, Sandlind in die Oopka Ooskaap waar hy gebore is en uh, sy liefde versing is reeds op een jong ouderdom gebore en is geinspireerd door sy pa wat altijd op een gitaar gespeel en gesing het wanneer vriende kom braai het. Die gewulde en talentvolle rockgroep Sarki, sy nieuwe treffer River Blues, volg in die gesesvolle spore van hulle vorige vrystellings Suidwest Afrika vir altyd in, in langpad, wat vir weke lang op die treffersparade gepronk het. neon van Blommenstein, die lid van die groep, het hierdie liekie geskryf oor die Oranje-Rivier, wat dubbeld betekenis oor die uh, uh, roei het, maar ook in die lewe, wat geroei moet word, nou net, net hier ook. Die meisjes is op december 2018, na een maandlange lange toer in die Kaap, die Oranje-Rivier gaan roei op die uh, grens van Namibie. Die liekie gaan oor die hindernisse, wat in die lewe oor jou pad kom, en jy nooit uh, en jy uh, weet nooit regtig waarheen jy op pad is nie maar jy het 'n idee en 'n visie visie van waarheen jy moet gaan jy vertrou dit is mooi en aan die ander kant en dat uh, uh, dit jou moeite werd en uh, harde werk die soud werd gaan wees vertel Mion ons luister na Sarkie en hulle er sing vir ons die lekkie van die uh, River Blues. Saarkie, soos ons hulle leer kenne, het vol energie en uh, levendige vertoonings. Die moeite werd om te gaan geniet op verhoog waar hulle ook al optree. Um, nou, amal het ondersteuning nodig. Het is nou al dus, Saarkie, in die lewe wat jou sal help roei of ondersteun, of dit nou jou ouders is, jou dieren, vrienden of levensmaat, Die lewe gaan soms soos optraanepad voel, maar wanneer jy aan die ander kant aankom, was dit toch die moeite werd. So hou moed, want jy sal nooit een route gegee word wat jy nie kan aanpak nie, sluit sy af. Om moedersdag op 9 mei te veer, het die gewilde geliefde groep Rabberdak, wat ons nou al meer op radio hoor, besluit om die land met een splinte nieuwe enkelsnet te bederf. Mama vier die een persoon wat altyd daar is met liefde wat nooit ophoud nie. Een moederse liefde. Die liekie is dier hoofdsanger Nick Jordan geskryf as moedersdag geskink vir sy ma, maar die boodskap is universeel en bring hulde aan alle maas recht oor die wereld. Het is baie makkelijk om oor die liefde en gebroke harte te skryf. Ons doen dit al baie jare en uh, sê die bas in die Jordaan. Ons is echter geneig om te vergeet van die mense in ons levens wat die stikkies optel wanneer ons uit mekaar uitval. Diegene wat ons oplig wanneer ons afvoel, die mense wat altyd die pad saam met ons loop, omdat ons deel van hulle is en hylle waarders en DNS deel. Mama, soos gesing dier die bekende groep Rubber Duck. When I was young Your son would become all that he dreams And now you're all done And the years will come and ignore you There'll never be no woman there'll love me more You're my sheltered weather every storm it extend me up each time small steps You my might... Suid-Afrikaanse groep met goeie verhoog persoonlijkheid betekenisvol hulle lirieke en interessante klanke wat in 2014 ontstaan het nou uh, ek denk amper ek is recht as ek hulle onthou as postduif wat hulle uh, vorige die groep se vorige naam was maar nou uh, die groep bestaan uit Nick Jordanus die hoofdsanger, Brendan Campbell hoofgitaarspeler, Emile Gopal, eh uh, baskitaarspeler, capello Seleke, saxofoon en Nicholas McCready, tromspeler. Hulle debiet album The Secret Sunrise is in die september 2016 vrygestel en het baie sukses behal. Een nieuwe album word ook later van jaar beplan. Ons is baie opgewonnen oor die album. Ons beplan om te hou by Rabbedakse traditionele stijl en te kombineer uh, met een tikkie 2021 betovering uh, soos wat in mama gehoor kan word. Die stichters, stichterslid van Adam Ego Ludik uh, baie talentvolle oud het uh, uiteindelik die knoopdeergehaak met sy prachtige Tanika op 16 April by een spogtrouwe vir naaste familie en vriende Tijdens die, hierdie geleentheid het hiergehoos sy breid verras met een likkie wat hy speciaal vir haar geskryf het. Die likkie sy naam was pa sy hand. Nou Danika het op hierdie likkie uh, vir die eerste keer gehoor, toe hulle sy paarkie op die dansvloer open. Hulle het saam op die uh, ander likkie besluit uh, waarmee hulle die dansvloer sou open en uh, het maar hulle het nooit geoefen nie Uh, want uh, Danika is nie juist dol oor daans nie. Hugo het die lied vervang met die nieuwe liekie en sy het het glat nie verwacht nie. Het was een baie speciale, emotionele oomlik vir Hugo en Danika. Uh, Hugo sy ma, Susan Ludik, het die liekie sy lir lirike op die servette laat druk en aan elke gas gegeen om huis toe te neem. Ons luister na Hugo Ludik sy trou Pa'saand, wat hy vir uh, sy breid geskryf het. Voel so lam, my benen bewe, my hele lewe, spiel nou weer af voor my oor, lyk so mooi, ek keer nie tranen. jou sene wees my hart kan elke lijn op jou lichaam lees die heel al het dit beplan. soveel lewe en saan geraak. My liefde soos ek om leer ken. Het ek dit respekt, jy so prachtig groot gemaakt. Ek kruis my hart beloof. Beloof me. Ek sal jou tot my laste asem. Gloe me. Gloe me. Ek sal jou tot my asem klaar is. Dit jaren vir jou gewa ek in my hart jy staan hier vandaan hey het dit sou uit beplan van daaraf aan, het het baie trouwens sy uh, openingsdans liekie geword. Nou, die uh, uh, paas hand het ontstaan as die hoofdklavierlein, wat ek al een geruime tyd mee uh, het gehad het. Ek speel dit al meer as een jaar en het altijd gedink, ek sal het op een stadium in een liekie inskryf, sê Hegel Luriek. Ons het die idee gekry om die liekie te skry wat gaan oor die laaste wacht voor die kansel. Die wacht vir jou breid om in die paakie af te stap. Uh, dit is die sombeloek van meeste trouwe. Die pa gees sy dochter voor oor aan die man. wat uh, Dit is die laaste loop en daarna word die man en vrou 1 verewig saamverbind die lirieke verteld van uh, alles wat in my hart aangaan, as ek voor die uh, kansel wacht vir my breid. En uh, aan die einde van haar paaikie, vertel Higo. Zan Sonnokus, oftewel Sezan Sonnokus, is een Suid-Afrikaanse muzikant, liedjeskryver en sang, uh, sanger van Bloemfontein in die Vrijstaat. Die woorde van sy nietste enkelsnit uh, uit sy eie pen, snij dwars dier jou siel, en dit is asof daar uh, in elke emotie saam met hom ervaar word. Dit gaan oor een gebed en desperaat te tijde. As ons uh, allemaal net saam kan bid, en saam kan leef, kan ons die wereld verander, sê hy oor hier die lied. Uh, ons luister, ek kan net bid, Uh, gesing dier Azaan Sonnekes. Vier hier die oogend, as die bed steeds kraak, na al die oorlog, sikkel hy om te slaap, hy val dier die krake, hy val tot hy wegraak, van die ogen in de skuid, het wordt nie verwacht nie. Zij glimlach lijk uit, asof hij jonkers. As die kofie weer beter bru Maar daar is het van zijn... de pinsel. Nou ja yeah. Ek kan net bedwer nou Tot my dag opbraak Ek het nog zoveel vrae Sonnekes het gesing Ek kan net bid. Nou Zaan was reeds van sy tiende jaar verjaarsdag uh, toe hy sy eerste gitaar gekryd versot op muziek en vastberaar om sy droom een uh, realiteit te maak. Hy kom uit een baie kunstige familie en sy ouders het hom nog altijd aangemoedig om te doen dit waarvoor hy lief is. Volgens hom was het ook sy maanse talent als skryver en kunstenaar wat hom geïnspireerd het om een liedjeskrijver te word, Zahn sy hooffokus was om altyd om sy stories en ervaringe op krachtige en eerlijke manier te deel en die harte van luisteraars reg oor die wereld te raak met sy muziek, ten spuite van die moeilike tyde in sy lewe. Maltie bekroende sanger, liedjeskrijver en muzikant nou sukses hier in die DR dan weet allemaal ek praat van Josiah na die Reen het pas sy heel eerste Engelse Engelse enkelsnit bekend gestel en om dit extra speciaal te maak het hy dit as duet opgeneem in samenwerking met sy groot vriend Nathan Smit wat ook nie vir ons onbekend is nie hy was al op die program in onderhoud en uh, ja en uh, Nathan het uh, onlangs na Engeland verhuis. Voor a, a little while, kom uit Josje na die reense eiepen en hy het die prachtige lied geskryf, terwyl hy nog op universiteit was. Die sanger geloo dat as hy wacht vir die rechte tijd, iets wat een baie dieper betekenis dra, en dis ook die geval met die enkel snit. Voor a little while van Engeland, Nathan Smith en Josiah Reen ons luistergehoor klink hy And so the hours fading to the days that I have been you has carried me along and left a smile upon my face for what I have become oh precious time oh precious time even just for a little while could I come home to a place that God ta I come on to a place that carves me out of me? I know it's very far in the journey, there may sometimes hurt on me. I hold the hope of life with me. Josja, na die reen, soos nog nooit voor u en gehoor het nie, en uh, sa krachtig saamgespan daar met Nathan Smith om die Engelse liekie voor een little while te, op te neem as duet. Nou Nathan Smith het dadelijk ja gesê om die liet saam met Josje na die reen op te neem. Ek ken Josje al een hele paar jaar en het op verskye snitte vir hom kitaar gespeel en het groot respect vir sy werk ontwikkel. Ek voel geëerd dat hy my oorweeg het Kom saam met hom die werk in tweedens, uh, die lied is so prachtig. So vir my was uh, dit uh, die moeite eh uh, nie 'n moeilike keuse om uh, die geleentheid met beide hande aan te gryp nie. Vertel 'n Nathan, die sangeres en liedjie skrywer Cindy Louise wat ons vandag se program weer geopen het, en uh, eh uh, 'n dans en 'n dans in Nederland woon, is bezig om plaaslijke radiogolwe oor te neem. Haar eerste enkelsnit is uh, in video, Make It Out Here live vanaf haar debietalbum Humanity, is vroeg in februari 2021 vrygestel en allemaal uit dadelijk notitie geneem van haar ongelooflike talent. Make It Out Here live gaan oor die tye wanneer jy voel dat jy nergens inpas Dit word baie slim vertel dier die oor van een oorskoelkund wat constant geboelie word en wil wegkom van alles af. Die album Humanity was op 19 maart 2021 officieel vrygesteld, omdat die album op centrale themafokus is dit baie uniek. Dit gaan oor die menselike natuur en emoties wat mense ervaar. Liefde, hartseer, geluk, rebelsheid, stress, die leerstelling en verandering. Dit bring verder ook interessante mengsel van genre se wat wissel van in die rock pop tot pop, uh, jazz, klassieke muziek in elektro uh, pop. Wat dit nog meer speciaal maak is die feit dat daar niemand met die specifieke eh uh, klink as Cindy Louise nie. My styl is net so uniek soos die struktuur van my muziek en my eh uh, metodes eragter sê sy. Hiervolg Cindy Louise met My God Out Learn Live. a sad little quiet smile Pushed to the back Am I gonna make it out here alive? You've got your friends but They don't really know what's going on in your head Cause I see colors everywhere Rare maar toch krachtige stem daar van Cindy Louise van die Nederlande <coughs> excuse toch um, nou samen die album Humanity het Cindy Louise ook besluit om die tweede enkelsnet vanaf die album vry te stel, Loving Me in Every Way is een pop belade wat daar oor gaan om oor, uh, aan die ontvangkant van onvoorwaardelike liefde te wees nou ons luister nou na Cindy Uh, but for some loving me in every way you turn to me and say, everything Yes, thank you for loving me In every way Cindy Louise, wat vir ons hier op uh, netradio nou al hy saoudelike naam geword het en ons hoop en glo, ons gaan nog baie baie meer van Cindy Louise hoor Nou, nadat ek Nederlande toe verhuis het, het ek baie alleen gevoel verduidelik syd my man en ouders was in Suid-Afrika. Ek het een dag in my sitkamer gesit en dink oor die liefde wat ek recht door my leven van hulle uh, uh, af ontvang het. Hulle het uh, liefde is 100% onvoorwaardelik en ek weet dat ek op hulle kan staat maak. Die Likkie is my manier om dankie te sê dat hulle my altijd ondersteun het, my drome uh, hulle drome opgegeet om my eerste te stel my altyd laat lag, my betroos en hartseer tye en my lief was deur dit alles. Die dit is die meest persoonlike liedjie wat ek nog ooit geskryf het sê Cindy eh uh, Louise. Die drie musikantvriende van Arios is terug met 'n splinte nuwe enkelsnit na die uh, suksesvolle vrystelling van hulle eerste enkelsnet bly jy hier verlede jaar die Afrikaanse groep bestaan uit Xander Film Mulder eh uh, Reneer Hinnen en Heidi Hinnen 'n passieprojek wat in Oktober 2020 gestig is om 'n uh, uh, uh, muziek te skep die groep se naam Arios beteken 'n melodie Arieus sy doel was om uh, goeie Afrikaanse muziek te maak. Ons muziek word geskryf op akoestise gitaar en gedeerde die produksie sal ander elemente bijgevoeg word soos elektrische gitaar of klavier maar die akoestise gitaar bly die instrument waarom als gebouw word, sê Renier. Die muziek waar van die enkel is soos met hulle vorige video dier Xander en Renier self vervaardig. Ons luister gauw na Blye hier van Arios. Wartera jy so ver van my af geskyd hier die glas in die see van die naf wartuik keer voel dit as Zag voor twain een is Du moet net voor wat fluister met nee, hier nee. nee, nee. Ek staan maar ek kan nie ver teede In jou oë sien ek ons al van 'n afslag bly Jy hier Ek staan stad Ek maar kan nie vir die jy hier in elke droom wat jy en myne tot zon op, ons kryp weg door die zon aan ons te gekom. Dit is so iets, neet so is dit, neet soos ons, neet soos jy. Dansers in die donkerkamer, ek kyk, hoe jy my drome skulder. Die skaris teen die meere wil klik, verveel moore en, haar, en Ver eeuwig, die dansers van ander. Dan staan jy net een bykie nader, vir myne zon en worde wat vlyste. foran ek ful -for. van hierdie leekie op YouTube is Zander soms mooi aangetrek en op ander tonele verslaan. Liefde het die vermoe om mens partij te oorwin en nie alles uh, gaan altyd so roosleurig like nie. Ons wou uh, uitbeeld in Zanderse voorkomst. Ek dink die boodskap is dat mens nie te veel druk op jouself moet sit nie en maar jy moet probeer positief bly en dinge sal uh, beter raak, selfs vanneer het nie so lyk nie, vertel Renier. In 2020 het Willem van der Reist uh, van Centurion opslag gemaakt met sy liekie Knipmes Aand, wat steeds een ginsling is in, uh, op Ammelse keiermusiek speelhuis. Nou is die populaire sang, uh, sanger uh, wat uh, groot geworden het op die plaas in die Noordkaap, terug met een splintenewe enkelsnit, wat nog dieper in een mens sy misiekarte uh, gaan kryp. Nikkels en die wijn gaan oor een man wat verlief raak op een vrou, maar as gevolg van omstandighede moet sy vir hom wacht. Hy weet nie hoe lang sy sal wacht nie, maar intussen drink hy gereeld saam met wijn en word gereeld uh, uh, en uh, Is, is sy vir hom meer werd as geld, Nikkels. Uh, Vertlap Willem, wat heel al 14 jaar doenig is in die bedrijf oor sy derde vrystelling waarby hy gloe amal sal aantank vind. Willem van een reis uh, singt vir ons eers Nikkels en wijn. O melk gedag te begin soner bin my, sou wakker word en jou reuk steeds vir my. Dit glo aan my. As jou brandes breek, sal ek hy prys betaal om my is myn want jou lewe maak my sinne klaar my sinne klaar Jy is die lamwoner, my maat emmer en ek woner is het laat te veel gevraag Een dag op een dag sal jy daar my naam ga Sonder die saai de als As die man licht vals Hoe so spreek je stop jou wang En sal jou wijn Sam jou duin en klim En vir jou liekie sing Op een bakkie rij Door die bos wat zon verdwijn Tot die verdwijn Is die lamp onder My maat emmer En ek wonder Is het later veel gevraagd Na hopper inderdaad sal jy dit dan Main am come dran Alles was nog lank om man gesmerse veine Daai son is dinge maar iets die mes en wyn by Gelofte goeie koffie vir die alles gaan nog reg kom want meer as syne jy staan stil sy dier my venster die alles gaan nog reg kom want meer as maar jy soms als binne jy draf Oh, daar hoor ons het uit die pek vir die perd Nickels en Wyn uh, eh verhang vir skoning met my Nickels en wijn. eh uh, Maria ja, my bed Susan learning of so se. Uh, die uh, alhoewel hy die grootste gedeelte van sy skoolloopbaan meer in die sport gestel het het uh, geen formule 'n uh, formele musiekopleiding het nie maar is daar eh uh, In, uh, scene in sy korshuis wat alweer die kitaar gespeel het. Nadat hy dit op een dag besluit het om die kitaar op te tel en te begin in toko, het hy ontdekt dat hy een natuurlijke aanvoeling daarvoor het en het so sy liefde vir muziek ontstaan. Ek syng eenvoudige liekies wat stories vertel, enig iets inspireer my van een boemelaar tot een ou met een Ferrari. Dis nie iets specifieks wat my liekies laat skryf nie. Maar ek weet Daarom, wanneer iets my wel geïnspireer het, sê Willem van de Rijst. Wit Kasteel uh, met hulle unieke klank is gereed en uh, baie opgewonde om landweie vertooningstou, nou dat die inperking so effens gelig is, en dit, uh, is beter as om uit uh, dit af met nog een. Nou nog een is een lekker voel, goedvoels keierlikkie wat gebaseerd is op bekende uh, woorde van die een vriend wat altyd kan sien vir nog een. Met die onzekerheid oor die toegankelijkheid na eenvoudige vermaak. Keier die uh, pleziergedierende inperking uh, uh, wat ons uh, selwe geleentheid gevind het om saam te kan ontspan en iets te neem vir die gemoed. Maar wanneer die geleentheid sy opwachting maak, het ons die meeste daarvan gemaakt. Ons hoop, het word een Afrikaanse themalied vir lekkerkeier, het sy braai of aansame jou vriende, vertel Reinhard Kreer, baskethaarspeler van die groep De wet kasteel en nooi ons om te luister na nog een. Vandag by <Sy> wag persige mos. Ik ga drie slaan De god geveurs kan alles op, net nog eniekie, boys, ek sal rond te koop. Ek weet dat is een plek wat tot zon op oplei, as ek ooriel kan tref, zou so ek dit vermaai. Hey, nog een, nog een, Ja, ek persoonlijk geloof na so'n uitnodiging sal die mense bly vir nog een, vir met die uh, voete-jik uh, muziek, vir daarmee gepaard gaan. Die uh, groep van uh, Witkasteel wat nou net vir ons nog een gesing het, uh, bestaan uit Clement Dardnell, Dardnell hoofdzanger en kitaarspeler. Ernst Nieuwoud, hoofdkitaarspeler, Reinhard Kruur, bas-kitaarspeler en sanger, en Waldemar Beer, dromspeler. Die vier manne van Witkesteel het self die lied geskryf in samenwerking met Ego Ludik, uh, wat ons ook vroeger na ons geluister het, Huismos uh, van Adam. As ook Nick Jordaan van Rabbedak, wat ons ook vroeger van gehoor het, uh, die liedkie is vervaardig door Ego Lydik, en Emil Gopal, wat uh, Mews Studios uh, bedrijf. Christian Bartman is die sien van die dominee en in sy jeug was daar een kerel wat by sy syster kom aanklop het met sy 100 motorfiets. Nou, my pa was natuurlijk nie baie beindruk by met die knaap wat so met sy 250 cc graasmaker en die aande voor sy deerstop nie. Eindelijk was dit op die einde een uh, baie aangename knap, wat uh, net iets belang stel uh, het, wat uh, nie in die norm van die kerklewe geval het nie. En dit was die inspiratie vir hier die, uh, liefdeslied, vertel Christian. Uh, Christian het teruggedink aan die buitengewone liefdesverhaal en een eenvoudiger tijd en om neergepen. Dit is Voor die Kerk. Ons luister nou na Christian bartman sy liekie wat daaruit spruit, hy syng Voor die so, jylle, jylle, Voor die Kerk Krijwe, lor, Dus dummy, up Ek wil zoveel vir jou wees, die weie wereld buiten daar die huis. Avontieren wacht op jou, een nieuwe leven net van nou. Ek sal myself van jou pa bevies, elke dag iets af maar van sy lijst. Tot die jou vir my wil geer, voor een groot ou kerkse deur. Kun jy my vernaam vir die kerkreis? my hande vol stof, maar my hart is goud vir jou. Kun jy my vanavond vir die kaar kry, wow, wow, wow. net aan wow, wow, wow. my honda is vol betel, en my hande vol on jou wendel, is waar vir ons vir jou wees waar my sal jy my vanavond voor die kerk krijg, is uh, Likkie dier Christian bartman en uh, dit uh, ja, ek het uh, ook nou net gehoor dat Nathan Smith, ha, al die pad van Engeland af, hy is ook ingeskakel. Uh, welcome to our program Nathan, uh, dit is hy wat net nou saam met Joshua naar hierheen vir ons die Likkie gesing het en um, waar uh, oor white little while of so iets, lovely me and you, of so, so maar ja, uh, yeah. <laughs> welcome Nathan. Nou, dit is tyd vir my om um, af te sluit, ek vertrou, jylle het uh, die nieuwe vrystellings van ons talentvolle kunstenaars geniet, soos ek self ook gedoen het, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, en in die enigeen, bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstnaars wat op die program optrede wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z en sies jy dit ook aan admin at netradio.co.z of jy kan my bel by 072 -541 98 03. Ek sal julle in contact breng met die betrokke kinsnaars of hulle agente. Ek sal ook baie wat as die kinsnaars wat op lijn Skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuute per ty keer 45, per ty keer een uur maar hangen van ons gesels. Uh, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my cell phone 072 552 541 so wat ek, ek, ek raai 072 541 9803 Er kom vandag se program uitspeel met een nuwe liedjie van Adam Tas eh uh, dis die Voortrekkers vier van die jaar hulle 90ste verjaarsdag en om die groot mylpaal te vier is een speciale feestlied, die spore wat ons los pas bekend gestel. Die lied wordt gesing door die baie gewulde en talentvolle Adam Tass. Nou tot volgende week maandag met die uitsending van my ander program, treffers van Tuka tot nou, nie, hy is woensdag, maandag het ek Ointjes is Ointjes, waar ons gesels oor verskye honderrasse, Uh, om 3 uur die maddag. Uh, uh, is het nou ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegeweens, ek speel uit met die liekie wat ek gesê, die spore wat ons loos, dier Adam Tas. En uh, so, jylle moet lekker luister, en sêr vereer. Ek is vast, stevig vast, op die rots waarom ek noem. Aan my God en aan my woord Ons by saam, elke tree en die skaris van die berg Ons door die vorst die tijd gekend